بسم الله الرحمن الرحیم منها التقدیم اے تقدیم ما حق و التاخیر تقدیم ما حق و التاخیر الخبر اعلی المبتدہ محکنہ دا خسر دا پارا سنور ترک بین دل دا پاوی کی اخیر طریقہ دا دیتا ترکت تقدیم او دتاخیر ہوئی دس رب تقدیم زکر پڑھے دیں و تقدیم او تاخیر دواه تخصسیص پیدا کوي دخسی سال تااس ما مخکې درک د پرورام په مکمان دی حالک چېملمانانی وروسته ک نه دا په تخصسیص دلالت کوي یا مجلس کې او وروستو سړی ناست خلککو تاسو مخکې راځئ دکې بریم وست ناست دی او تاسو مخکې راځئ او دا پس د را کوې په تی داسې او خاص تعلیلم دی دا د مییر ملګریکهې مخکې راسته نه تکدیم او تاخیر دا دواه پسان در را بتاخصیص باندې درات کې څنګه جي حیثیتو کې ادارات کې ذکر کوو ته مانویاتو کې د عبارتو کې هم یو عبارت مقدم بل دا نه بتخصیص باندې درات کې انو په عبارتو کې د عام د مترا خبر باندې خبر خبر په مفدرا باندې مخکې ټول معمولاتو کې یو بل باندې بل په باندې ټول چې کوم تقدیم او تاخير د خامو حساسې نکته پر خاص نکته پر کول شي ومنها او دراترو کوو نه تقدیم تقدیم دې هغه تقدیمه ما حقو تاخير تقدیمه هغه شي چې حق لري تاخیر وي که الخبر تقدیم الخبره له تقدیمه خبر شونځه دا حق تاخير ده کنه اصل برګي تاخير ده على المبتره او مقتربانه اول معاملات یا د معاملات على آل الفعل في الفعل باندې که قولي کې په کسره کول ستا په کسره د موصوب کې په کسره د موصوب کې نور وتروګه تاسو وکتل چې پای کې بكن مکسور او غرب مخ ابرم زين تراجم او دیت ترک دي کدار بنا کسته دي که موصوف مکسورو رست دي مکسور عليه مخكره تميني انا نو دغه مطلب د زب ته تمينيت کې را باندې نو انا مکسور عليه مکسور شګنه او دارسته دي په کسره په کسر د موصوب کې تميني انا مطلب دا چې د تمينيت کیسه مار باندې او ما تجاوز نه کړی کیفیت اگر چې تميم بل کې دي شي كان الانسبه مناسبه ذکر المثالین اغا ذکر دے مثالینو چونکہ عام طورتہ سکولی دیدو پلیس باندے فا قصر دماؤصوب کی اغا شرط دے تنافی او آدم تنافی شرط دے فا قصر کم کی تنافی او پر افراد کے آدم تنافی نیابہ کیسیت او تمیمیت کے منافعات منے چیدہ زان لشیرے کیسیت تمیمیت زان لشیرے جمع کیدے نشن قصر کل مثال شدے افراد نشتا او کدی کی ادم اتنافیق لی لکه مور د یو شو اپلار د بلشه لکه مشترا کې دی شي کې سی اوتمی می صحیح څنګه یعنی آدم اتنا پیره بغیت پنا تو کیشته جمع کې دی شي کېلار د یو شی مور د بل شي موږ د افراد مثال شو خو تنافیق وکینه شو نو د قلب نشو نه یا د قلب مثال د او د افراد مکه څنګه د بل مثال نو هر کول د داسه دل تکیم دلته کړي نه ده خبره کان الانسب مناسب ذکر المثالين ذکر المثالين ذکر ذ المثالين لان التنميه والكيسيه ده تك تنميه تو كيسيه تننافع قد لم يصلوا هذا المثال لقصر الافراد لقصر الافراد مثال يانيش ده سي نيشه وان لم يصل او كتنافات بو كيسيه نيشي وان لا او كسي نيشي ده سي صحيح كان منافات بقي ني صحيح كان عدم منافات دي یا کاند پر سیزین د ککل منافع طوالي او فی کسرها او پکسر ده صفات کی الکسمشه او فی کسرها او پکسر ده صفات کی چې کسر ده صفات کې بچالانه په موصوف و فی کسرها او پس کسر د صفت کی کسر مصدر اضافت چھ ہازمیر د گنا مگر کسر د صفت چھ صفات چھ انا کافیت مهمہ افرادن و کلبن او تعینن بہ حسب الاعتقاد دی ددے مکلب دائرہ چھ دا انا مخ کی کریشن د کافیت متکلم و پما کے راندا کافیت مکسور د پما کی بل سو کاذا کار او د مهمہ پر کافی کی دے نشی اشتراک کایلي چې تمو متکلمو کا پېکېري شي بلم کا پېکېري شي نه د او کاړه دې کایلي چې متکلم شي کا پېکېدا څوک چې خبره کوي دا امر کال کېږي متکلم او که مو تر دې چې دا مخامخ را سره خبره کوي ګړیږي دې کې دې شوو بلکه دې شي دا به څه شي تعین شي داسب له اعتقاد واه تختلف منجورین بدلات الرابع بالوضع بالفحو بدلات الرابع بالفحو بالوضع دي جنا دې سلور واړو طرق کې وجود د اختلاف ذکر کې چې دی کې فرق دی نو ان شاء الله یو پرګ ذکر کوي یو پرګ ذکر کوي مختلف فرقونه دې کې ذکر کوي ننبه فرق دا ذکر کوي چې په دې ترکو ارداو کې بابل الاستراغ په عبادت الکسر ټوله پائده د کسر ورکوې دي کې شک نشته او بیا مخالفت شته سلهره م الطريقه چې کوم ذکر شو تقدیم او تاخير نو په پهواله کلام سره په مفهمون د کلام سره صاحب د زوکی سليمي صحیح کنه زوکی صحیح حل لري فکر او سوچ ولې انسان دې کلام په ترکیب باندې او د کلام په ایتباراتو په لته پونو کاتو او په مخ کې کې د کلام په اونشي نیچ باندې په نو دا چې انسان چې خبره ته وګوري نه دا خبره نه حیرت حسلی شي چې دلته تخصیص مقصود دی اره ځین ترنه لکه زباکار کول شه باز تم کې زور زوړ مرسرور کی صحیح شګه پښتو کې مباره دل دا د زوک خبره ده د زوک معلوماتي چې کوم ځکه انسانوی طبیعت ولای انسانوی او اگر چې هغه ته د بلغه اصطلاحات معلومه لکه پښتو کې خبر دا خبره موږ ته خپل کرام باندې او دا بل جی لا باقی جی کمنې دا بل وزه دلالت کی دا وزه شېله پر د معني د کسر دی نو د دلالت په کسر باندې د په وا د وجنه فخوا د کلم د سیاک د کلم د سوک د کلم د وجنه او انور دلالت کی پس سره د وزه دوجنا د اخیر پرسرې کوم وزه شېله چا هدا کار کوي چې د دې لپاره د ثبوت کېدوب نويس کی شي نفي کی شي په طریقې د نفي اثبات هدا کار کوي م ا وههلار باتو دا ور تررک چېدي بعد اشتراک یارو د اشتراک د ور او الماددي د قثر کې مختلف <مسؤال> په منوهین دا <مسؤال> مختلف په سووج سره په دلاته را اوله وجه دا شووه په د را د را تقریم تریم او تخیر چې دی ب فهه ا مفهوم کلان دا په مفهوم د کلام سرد بماه معنا دا شو نه تعملله صاح زوې سیم هر کله چې تعلو کې زو ک سلیم والا په ترکیب به اعتجارارو باې نو ذو کې سليم فيه جو کې سليم ولد فيه په کلام کې نفهم الكسره د کسر سګه مفهم کې و الا م يعرف اگر چې د اصطلاح البلاو باندې لپیږي في ذلك په باب کې ودلاله ثلاثه الباقيه او د دلالته د باقي صدره واره بل وضع و جن نه دا دې لپاره ولغات ولو ذاكر دي چې دا پرې معنا باندې سکي دلالت کوي بل وذا له ان ان وذا ولا حال معان زکه واځي چې کوم له دا اېدي المعان داس معنی دبره توفيد القصر چې په دې څور کې د کسر ورغې د کسر ورغې اگر موږ یم تراله اوسنه په استثنا راي کې پختله پته لګي چې یو نه اسبات شي بل نه نبي شي دکرنګه هټف طریقه نه پختله پته لګي انماواله داغنه پختله باندې پته لگی ابي الوزني از جو تعلق نشادي حيوان وال اصل في الاول النص على المثبت والمنفي كما مر فلا يترك النص عليهما الا لكراهه الاتمام كما اذا قيل ديز انا استاذي اوس بقي وبالفرق بينه لدوي چه اول کې نص ده نص بکه په مثبت او په منفي دواړو له الطريقه انما مثبت ذكر كه انما منفي انما الطريقه عطف كما هو للنفي استثناء غالبا جمله الطريقه ذكري لنفي والمشكلها منها العطف صيشه ولكسر ترك منها العطف عطف يدي اول الناس هم مثبت باندي وهم منفي باندي صحيح ما زين قائمين لا قائم انما مثبت ذكر كه انما زیدن قائدن مصبت لا قائمن منفی حبا نمزی انترالا او ما زیدن قائمن منفی بل قائدن مصبت وارحال مصبت منفی مخی رست که دیشی هم با نس که سراحت با که پا مصبت مون مون با نیون مون مخی پا منفی با نیون ندهو دا اگه که ان دا طریقه دا اللہ بات اللہ کراحت لیتنا بعضی اتنا نشی کرے یا مقام کې ابهام مقصودی نه یو سړی ذکر کېبل ذکر نه کې یا د طرف خسول انکار چې په وخت کې سړی انکار کولي شي صحیح څنګه مده ځه نو پته دا جنہ کې یو ذکر نه کړی شي ورنه اصل بغیض د ذکر کولي شي لکه دا یو عبارت ذکر کړي چې کارهت الاتناب به او دوالې د عبارت ګرانې سړی دا مشکل وی مکروه لګي داګه د طاره وړانده طریقه بیا دا لکه دا جمله تا دا کې جزئ دنیا صرف او تصریف او العروض يا زيد علماء النحو وعامر وبكر ده جمله اداکی بطریقہ دکسر نتبع زید علماء النحو لا غیر زيد علماء النحو لا غیر لا غیر معنا للتصریف وللعروض لو بلاندو باندې اداشکن نہ کریں گے ده بل جمله ده اگر کی بن تو دک طریقے سره لا لا غیر بوی صحیح نو دک کار ریکارڈ چې بس لاغیر غیر سره بیا اختصار کې ذکر کړه حد اتنا به نو بیا دغه طریقې سره ذکر کول شي واسنده د جنس پکې د بعض ضرورت روزنه نه تسری ایوبانی پر خو ده شي نو دی ویل الاسبو الوجوه الثاني وجساني د وجود اختلاف نه یو ذکر شو دی او مع ذکر کای ان الاصل اصل چې کوم ده او راجه عالم طریقې چې کوم ده په اول کې اے پطریکہ د عطب کې ان نص علی المثبت نسق لپ مثبت باندې ول منفی پچا باندې فمنفی باندې کما امر ولا کس جن مثال شو نفلایت را کوم نص نہ بر حدیث تسریح علیه مت مثبت و منفی باندې الا لکرہه الاتنام مگر دوجل مجروح والد او جدوال د عبارت کما زکیل زیع علم النحو والصرف والتصريف والعروض او زید یعلم النحو وعامر وبکر فتكون بهما د عبارت تاکه بتقول بهما تا اذ تقول في هذان المقامین زيد يعلم النحو لا غيره اما في الاوز ده دي معناها ستزيد يعلم النحو في لا غير او بل كان زيد يعلم النحو كلام غير ينكتب صفه لغيرنا المراد ستكن منفي او بل كتب لغيرنا مراد موصوفات منفي شكن كسر للموصوف جدا تقدير كل شيء في الاول هرجت اول سوره كده زيد يعلم النحو لا زید نحو کی مقصور کی زید مکسور کی پس کی بنحو کی قصرد موصوف کی لو فمعناه معنا بشی لاغیر اے <تصفح> لا, دا. لا غیر النحو ای لا تصریف ولا العروضی لا غیر مطلب څه شو لا غیرو کنه لا غیرو د قبلو د بعدو د حیات پشانتی جسم مبنی راجو زقبل له تخصبی لا ول بلا غیرو وے او چه بیا مزاق من منصوب شي که لا لائنه پی جنس دا لاغیر النحوی ویشی صحیح شکنم آولی ها مرادت است دا ایل التصریف ویل پاکستانی او پاکستانی کی پا معنی بو معنی است دا لاغیر معنی است دا لاغیر زیدن ایلی عمرن ولا بکرن دا معنی لاغیر لا مطلب دا لاغیر زیدن دا زیر ما علاوه سوب تی علاکہ زیر لا غیرو غیر نه پوهسممت لب اله عام ملا بي اوې ترکیب زي کي خزف مز ال من غیررو او حه پلشي د مز د غیر و بوننی زنم اواد مب بر زنم بر زولې شوي ده د وجه د کتیانې لزابطت نه تشببي همات څنګه چ خاطو کې داې کوي چېغایت د مات قبللو بعددوي او څنګه چې قبللو او بادوو کې مزاپ ال هه پل شي مذاب مي بر زنم شي د د مش خبرې نهخواکمبار و دل تکیم دا سکار کولیش. اولی بابنی کولیشی وجه دی بناس دا نوغتا استال حمدللہ خیال دا. و بعض النوحات امنا لا فی لا غیر لیس تاعتبتا بل لنفیل جنس. بل لنفیل جنس. نو باز نوحاتو اللہ مرزی دا خبرہ کرده. بازو ماتن خو د حل تاکی کتاسو خیال و مخید دو ایدا لای عاطفہ دا کنا آم. نو بازو دا رد کئی دے اللہ ما رضیب پا حوالا باندے رد کئی پا ماتن اللہ ما خطیب کا ذوہنی باندے زکر دو کم خیال کردے دو بلا العاطفہ بمبئی ترکی پا لای عاطفہ سرا کنا آم. انو اللہ ما رضیب ایچی دا لای عاطفہ ندے لای نفی جنس نبیاب واکی چی اے رب بدلی کتا لای عاطفہ کی داوی چې لا عاتفنه کومستوي ماقبل باندې ماتو پنځي ماقبل کې محرابي نرم هغه محرابي اولين بيجين خبر غوالي اسمي منصوبي خبري مرفوع سري څنګه دا تا باندې د دیوازه کار او باژونو هات ذکر کړي ان لا کلمه الاوت له کې ان کلمه الله کلمه الله فلا غيره کې ليس عاتف فتن دا عاتف فندا بل لنفي الجنس بل کې نه په صرف باندې جنس الله نبیابه اسم مرفوع صحیح شو هغه به سر واړی خبر واړی زید ان یعلم النحو لا غیر معلوم لنا خبر به لروه چې لنا زید د علم نحو په تشتہ د دې نه علاوه زمو ته علم صحیح شو یا بل خبر چې لروه واسه ارجي چیروا واسه انو دکسی بروا واسه لشي خو بیا لا لاغیر واه یو ادین دی هغه خبره روه واسه رو لازمی درو او پا دیبل صورت که چی عاطفه شی نو خبر راو خلوت و ضرووتو شته ما قبل کم مپرده ما باد کم مپرده او ایراب بم دلاغیرون جی کم رست ده نو اغد اذا تک نجکتشی نو بیا بسر عزی مرفوب و رازی دغه دو خبرې دی پکی یا لا یعاطفه نا یا لا ینی پیجنس مطالب د دعاو یودی مطالب بدلیه نا مطالب دی دعاو یودی خبرم ذهن ترازی متلب اريك كسر رازي دلتم كسر رازي لا صحيح شك كجنه في اثبات را من كسر راي صحيح او نحي هنا نفي ليس كما دا غير سر اولى قوي تتكون بهما زيد يعلم النحو لا غير ونحو نو쨌ل لاندوا لکھه اتنا کہ په عبارت کې نو بیا بدک سوې زید علم النحو الا غير الا نحويه د نور الفاظ نو نور الفاظ شارح ذکر کئ نحو لا غير لکه په مثل د لا غير لا ما سوا نو زید علم النحو لا ما لا ما سوى النحو لا ما سوا زید یو لا ما سوى نحو وكسر ده موصوب شي په صفات کې سوا شو. ده نحو باندې نو پيږيت پدي کې سره رابنده او کلامه سوا امر شي وكسر په صفات شي صحیح سره د صفات پدي کې رابنده بل چاته متجاريزه نه ولا من عداه درک معنا ولا من عداه ولا من عداه او ولا من ادم صحیح راضي رايدا صحیح ني ولا من عداه ولا من عدا او ما اعرس وعاده شد ددن متجاوز دین ددن علاوه نو ادا حرفم ده ادا فعلم ده ترجمه کې د ډول ترکیب ویل چې فعل ورسره د ګورو وایمالهږي قرب حاشا من ادا فی عناله حتا ال یو کول pkg ادا جدا حرف جر دی یو کول pkg ادا جدا فعل دی نو یا فعلم وایي مفعولم وایي او غزان نبیه تفصیلی خبره ده نو دک مطلب شو زید يعلم نحوه لا من عدنا وكثر دو موصوف لا من عدا زيدن لسه شو لا من عداه الا عدا زيدن لا عدا زيدون لا من عدا زيدون باور حرف جر ال ب مزاپوني لك حرف جر ال بسګه لا من عدا زيدن او كف لي ال انه بهر هل لا من اسق عدا زيد ان شي تجاوز کړي پس باندې زيد بیا به مفول شي ها که چیرې فني ال بیا به مفول شي زيد یا له نحو لا من اسق عدا زيد ان شي ارد زيد نه متجاوز وي زيد مالاب بل سو کو نبوجي نو دوله تر کی په سې لام من عدم نحو ی لام من عدم لا من عدم علامه عدم صحیح څنګه حرف جر شي لا من عدن نحوى نصو شو فعل شو لا من عدن عمرن نصو شو حرف شو او لا من عدن عمرن لا من عدن عمرن حانو دكا دغش وما اشبع ذلك او تمثل لدي نور الفاس نداسن وليش يزيد يعلم النحوى ليس غيرا ليس غيرا, غيرا. ليس كي بزمير چت زید. زید. زید او غیره موارد له خبر شي ها او داسوم صحیح او کله ليسه ليسه غیره سه اصل کې دا مکتوع عن اضافت شي ندېبه ان ایراب محللی شي دیمه نه ایراب شي شي دا مابنی برزم زن... مابنی برزم ده او ایراب په محلی دي نو ليسه غیره شي خدا اصل کې ليسه کې زمین راځي د زید تا او دا فا محل ده اگر تحديث اذا كنت تحضر على حالات الحالة لذلك اذا فقط تحضر على عمل حالات الحالة فهذا ربما تحضر على محل سكده نصب ده نكتا سيدي او دنیا لما نحو لسا غير و لسا غير و زايدين لسا غير و او لسا غير النحو اكد ولا تركيب بشي ولأصلب السلاسة الباقية انسو على المثبت فقط دون المن في داقل انداء پرق لا روانه ولك خبر واضح شلون چې هغه کې اصل د دې په لاره کې چې مثبت بن ذکر کوي او منفی بن ذکر کوي صراحتن بن ذکر کوي بكره درو والے چې دې هغه کې مثبت ذکر کا منفی ذکر کوله ضرورت نشته وال اصل و اصل چې د ثلاثه الباقيه دي په بكره درو کې ما الا کې ان ما کې تقدم کې النص نص او صراحت کلی على المثبت بالمثبت باندې فقط دون المنفي نه په منفي باندې او دا خبره ظاهر ده مثال ته ضرورت نشته پدې دا خبره کو څوک چې زبا تهو خیم کنه توجبه کوي درو کې صراحت پښته ما جاء عن القوم الا زائدا ودل د خوراغل په کوم من صراحت کنه یو خبر دا مونږی اصل پکې دادې داخل په اصل نه غني درې کو اندازه چې مونږ خبر په استثناء مفرح کده کما او الا کې چې مستثناء منه مقدر می او دلته القوم سراحة صلحة. عندما يتحدث عن خبرات فاقية داخل الله صلح ويقال خلاف الأصل بعض الأراضي ويقال خلاف الأصل. ندرى ويدون المنفی و هو ظاهر. ونف ونفیو. ايه الوجه الثالث من وجوه الاختلاف النفی و لا الهاتفال و جامعه الثاني. اوز داب الدرين ذكر كي ده اختلاف. درين ذكر كي. یضمن به اختلاف فرکدادت چې کم نه کی فلای عاطفس رین دا ما او الا سر نجمکی صحیح شو ها جی ما قائم ما زید الا لا قاعد الناس ما زید الا قائم لا قاعد صحیح شو او داوی دلیل دے تا دے ویزا کدلائی آتے پر شرط دادے چھے کم شید دے سر من پکے اور اغمق کے نئی من پیشے وی چھے کم شید دے سر من پکے اغمق کے من پیشے او دا خدا شاہ نے چھے ماو اللہ سردہکا لاکا عائدن مخ کے من پینے شو ما زیدن اللہ قائمون زید صرف قائم دے زیمنان پر سرسنہ پیرا جا چھے قائدو ندے زیمنان تر سردارہ لگا زید ندے م ز دې ولر ده قاعده نه ده سره لږه مازه ده الا کمن شرف ولر له مناسب نه نه نبی را لژننه اته بیا الله کایدل من شي من بګه چې غمخ من بي شي من بګه چې مخ کې من بي شي هدانګه لا د بار شرط چې داسره بده من من بګه چې غمخ کې شي ځیننن من بي من بي شي ځیننن من بي نه الناقد الرابع الثالث من جهه الانقلاب ان النفي بالله الاعتفال ان النفي بلا اعتفال لا يجامع الثاني دنجي سامي سرامي النفي والاستثناء الجمعي فلا يصح سينه بن ماجد الله كريم الله خالد وقد يكون مثل هذا او دار واقعي بكلام المصنفين وكذا كنزا والا بس غدا غدا بكيتوا رواهنا فشي كان المصنفين كلام كاي ده اختصار نقارلي ناغر جدا كلام بهتر كلام دم استعمالی خبرم زہم در حالا کانزوالا پکا تولدک اللہ او لیساو بس لا یکون سرا تولکنز تڑلے دلیل ذکر کچی دا ولی نجمع کیه لئن شرط المنفی بلا آتی تازا کا شرط اغا شیچ من پیشیو پلا دا آتی تیسر اغا شرط سرے اللہ یکون زالک المنفی و منفی قبلها چی دک کشیچ کم تا من پیکی پلا سر دا من پینی قبلها مخد لاد نپینا بغیرها پن نورا عدواتو ده نفی سرا ده ویره ها من عدواتو نفی لیانها موضوعاتن زکا داوز شویده لیان تنفی بها ما اوجبته للمدبوع دا چه تدیسر اغش منفی کچه اتا ثابت کری چه چه را پارا ده مدبوع دا پارا لا لیان تعید بها نفی پیش انکد نفی ده ندیده پارا چه تئی عدو کده اغش چه کمتا نفی کری نپا دیسر احسان بی تو را نفی دا دیده پار خبرم زه ان ترلا کنه نو دا خبر اشو دلیل یاشو چې دا زه شې دي د پردا چې کوم مخک ثابت کی مخک کوم شې ده مخدو پر ثابتی نه ده سره شي نن بيشي زيد قائم لا قائم حبرا دیا کہ اشکار لذي حتا سوچو گئے استاذِ علم اغان اکل کردے تاسو دلتا او گو رئی چه من کمشه من ثابت کنا قم من پی کو زیدن قائم لا قائدو زید دفا قیام ثابت شکی ہے قیام ثابت شن درق قیام من پی شن نا جو قوان من پی شن حلانکی دس ہوئی عاشد دفاق قیام ثابت شنید ابرم جانتر لگا نا صدي حشیږي اجازه درکړل په بهترین جواب دی المراد بما اجب للمدعو المحكوم به او ثبوت للمحكوم علیه صحیح څنګه بس مخ کی ثبوت مراد دی دا نه چې کم نفس په ثابت شي نو علم هم پېشي وي چې کوم شيس مخ ثابت وي که نه ثابت یا اثباتنه صاحب هو مخ کی ثبوت راغلی وي نه فيه ابرمزه اندرا راګا ننبس ثبوت د ناحت لیه دا پوا fits بدلا ہے کهه نبس ثبوت شتا که نگه چ من کتratح کناخ ونبس ثبوت دس لراغ لگه اگرچه اغا ثبوت دس قعوت دس قیان ثبوت دس قعوت د اغا ثبوت دس قعوت دس قعوت دس اگا ثبوت دس قعوت دس قعوت دنیفید دس قعوت دس اغا احباد دس قعوت دس قعوت دس قعوت دس قعوت دس اگا نو کوم ثبوت چيتا ثابت کړو نه هغه ثبوت تام نويګا کړي اگر چي ته ثبوت دتاره ده کم ثبوت نه بيشي دا کم ثبوت نه شي د کوعده نو دغه اشكال پکې به حال شته ساز حشي ولا حل او مسئله ډېر بهتري نه ده لازم نه تپی به حاجت تنبي په پدې ما او شي او جب ته چيتا اسبات کری د پاره د مطلب د مبتدا وغیرہ لا نه تعید به دانا حتى بلب يا دعو کې بيشه د عاشه کې بيشه کې کدن په دحوچتا سره نه بګړې شرط مفقود فن نفي والاستثناء او دا شرط مفقود د فنفسي او فنفي او سکه دس دس نه کی لکه کله چې زه کومه نه وایم الا قائمن فقد نفيت عنه كل صفه وكافي تمام حتى كن قد ولا نايم ولا مستنح لذلك فاذا قلت لا قاعد قد نفيت بلا الاعتفاه ايجا كل تلگاهدين فقل نفيته بلا انعطف شيء هو من فيهم قبلها بما النافيه ده تفسير ليه ده مقابل متن تفصيل ل... ليه چکه لا ده تو نگی استثناء سراول نه کنا ندیک بیا ودک حضره نلا جي شي تا مقت دوباره من, من دا دا دا دا دا دا دا تا هم دک دلیل و نوو اچه تا وهانه شرط او د ک شرق د دلیل چې کنده چې هغه شی بنومن پکه چې محکمن پیښوی هاغه شرط مفکود دا شرط مفکود په نه پی استثنا کې لاندې ځکه ټول تمازد الا قاعده تا صرف کیام ثابت کنو من منطیک لگانا او چې لا قاعده ونه ده محکمنت بله تا صرف کیام ثابت کړي نو د ټول منطیک کوي په شمول د کوو سره شمول د او چې تا لا قاعده پوي دیمن پیوږي شو بیا لأنك إذا كنت ما ذهب إلا قائم ده وإسرق قائم ده ثابت كنا فقدنا فتح أنه تنفيك في تي زهد كلا سفت وقافياتنا غار سفت كائم كتنازوم حتى كنت قلت قلت قوي pode ليسه هو بقاعد ولا نايم ولا مستجع وناقط ذلك فإذا قلت لا قاعد ما زيد إلا قائم لا قاعد فقد نفيت بلا باعتفى شيئا و既 تمنفك بلا باعتفى سرى درس الشيئ هو من فيه قبلها تمان نافيا صحيح شكنا شاء من فيدك بما ينفيا لهذا دلد الشرط نبر ابريجد لاجكم شرط ته لهذا لا بيسر يوزك دي نشي ابرم نحترن وكذل كلام او د ترنګي كلام دي ما يقوم الا زيدو دا کسر د سبب کني دا خبره مکه اس کسر د موصوف که خبره ما زيد زيد مخکو نو کسر د موصوف او قلت يقوم واکیش ما يقوم نو کسر د سبب ته بچاکه موصوف مد دې کمداس نه شویلې ما يقوم ما يقوم الا زيد لا عمرو دان شویلې ولې چې تاسو رب زید لپاره اسبات وو کو نو د عمر نن پیرا لکره یو زبن پیرا ل او لا عمر سر دوبره ن پیرا لکنه نو په لا عمر سر تا هغه شلې پکې چا مخ کې شویلې وکجل کلام عمر ان کلام دې فكسر ده صفات على الموثوق وقوله بها يعني من ادوات النفي على ما صرح به في المفتح وقوله بها يعني من ادوات النفي على ما صرح به في المفتح طيب غير دلکه لپست تاسو وګورئ چې منفلی بغیره په نو ادوات سره په نو ادوات سره منفلی او په نو ادوات سره مراد هغه نپی استثنا ده صحیح شو امه اودا انماده چې نماز خود په فحو کلام چې کوم او تاخير ده نفعه غصورت کې کوم منفین به په فحو کلام سره نو غي صلی الله علیه وسلم کې ده شي نو علامه تتذني قديس سر صراحه كاي <تصفيق> من ادوات النفي او فخوان النفي ادوات النفي ندي حرف نفي ندي او فخوان النفي حرف النفي سر نفي كيدلي يو فخوان كلام سر نفي كيدلي لشي كم فخوان كلام سر, سر لك قائم زيد قائم نمحكي كبسباني زيد معنى <تصفيق> لا جالسون صحيح علی کی کولیش ی صرف د کیام اس باد ته وک صحیح څنګه کیام صرف د اقتصاد ته نه لا کایدن عریب سی ویل شي چې کم په واسره منفي شي هاي سره لا د انفلاج مکه شي او چې کم ادوات نن به سره حرف نن به سره منفي هغه من کړي دوی د ادوات لپاره ډغه اشاره وکړه کو د هو به وره هاي وي یعنی مقصود پدې آلا ما صرح بحیق المبتح بنا پاوت تصریبا نیچ اسیو دا پچاکی مبتح العلوم کے وفائدت بو علی اما اذا کانا او فائدت پا دیسرا اوز دیر دی, دی مہدتیو پا خواز کرکو کلو نا کلی یو شی منپیو دا علم دا سامیہ سرا اگه سرم جمع که دیش لکتا مزیدن قائم اوستا پا ذہن کے دارانا کوعود منپیو دستا پا علم که دا, دا سامیہ زام زيد قائم چې قائم ما او اگر چې قائم سره مند وي او داریک د استاد ترازی چې ناس ته نه ده مده سر زلا قائم ویلې شمه کړي او دا په اعتبار د زهن د سامع یا په اعتبار د زهن د متکلم ولا زام زيد قائم ما د خپل واجب قاعده سره چې ما کړي ځور په سیو ام لا اعتبار د علم د سامع یا یا په سر لا یا توو انتناعزید ندا حرف نبی سرا انتناعزید آن القیام لا آن القعود اسو انتناعزید آن القیام قیام نمی پیرا لگرہ خوفا حرف نبی سره لگا ففیل سر رہا لگا انتناع فیل سر رہا لگا نو سرم جا مکی دیشی لا عن القعود ندا وفائد دو فائدہ دیل احتراز اما اذا کان منفین احتراز دیل اصورت نهر کلیچ فیل منفی شوئی یو وصف یو شیمن پیشوی پو بحواتک اللہم سلام علم المتکلم یا بسامعی آو نحو ذالکی یا پا علم المتکلمیت سامعی یا په مثل دے نور سره سرکا ماسا یجیبی انما لگا خبر دا خبری بے انما کی بائش لا یوکال حازا یک تزیدہ اشکال کیلئی اننا نقول لا یوکال صحیح شکنا اتراز بنیشی قولئی اننا نقول زکا موسرا جوابو شتاہ دا اعتراض راځي چې الګا توه ادوات النفيس به هر حسره مراد ادوات النفي دي بيغيرها او غیر د چا بل عملي پلان کنه غير مراد به غیر مالاوه چا نه غیر مرادي ده الله دا خبر معلومه شو که مخ کې یو د لابل من پيشوي نو به لابل پلاسر سکوول شي من پيشه حالان ته دا خبرم درسته نده نده دا هم صراحه د عرب سيني ګني لازدم قائم لازدم قائم ولا قاعد لازدم قائم ولا قاعد هل اندام صحیح استاد د غیره معلوماتي چې غیر سره نفي نیمه د سره لجمع کېږي د غیر سره معلوماتي کې د سره منفي نه غیر سره جمع کېد شي صحیح ده په جواب کې جواب د عميق دغه عميق نه نه ځان ته وایې دیوئی لا مشخخصا مراد دا بغیرها غیر ددک اللہ مشخخصا پر بلچسر من پی نی تک اللہ معلوم و متعین چه کم دارستانہ لائلہ دا لازیزن قائمون لا قائدون د اللہ دارستانہ مشخخصا لائلہ دا زمین داد دا در دا دا غیر مراد زمین داد دا دا. چه کم دارست زکر کو لشی چه دینا لاو بلچسر من پی نی د چوپ اس markedه په لاسرمن پی کنه دا په دلا سره من پی چې کبد د من پی ولکه دا په دلا سره من شخصي مراده لای شخصي مراده دا که مشخصه لا چې کم دا مراده د دین سره من نو قددینا اللہ وقت قبل اللہ سرم منفکیان ودا دکل آرہ قبل اللہ بلحن خبر ہم ذہن طرح نا اولا مشخصا مراد اکتما چب ادیسا منتی نمو مددخولا پکلام کے راغلنہ چکمشے پکلام کے لا رسترازی نبی بمخ کی گئی دا سدہ غروب او خونہ چولا بیگر کبکی پچھ ببل جائ گئی اگر ہم ذہن طرح لکھا نا دا اللہ سرم پکلام کے را شی ارب نبی کی لا اقال ندویر کی یہا زی قبلها بلاء الاعتفاء جاز دي چې يوشه دي منفي قبلها مکه دي لانا په بل لا اعتفاسره بلا اعتفال اخرى نح جاءن الرجال للنساء سايشن لا هندن جاءن جا الرجال للنساء لا هندن سايشن دا سبيل جازو نو الا سرمورا دغه الله مشحلس لا هندن ولا لا او شدا تا لا ويل نه دا سايشن په دي سرنه کې راتلې شي دا بل لا چې دا خدا له نه دا بل لا دا دک هم یلی دا غه نه راکی ها کې دکم داخله ده لالا نکول من وی الزمیر لذالک زمیر چې کوم دی لذالک المشخص ددک مشخص لا طرف ترا جی دی ددک کلام علا وا غیر قول مرادی غیر ها کې د غیر نه ها نه ها نه زمیر نه مراد د کلام مشخصه معلومه ده دا غنه علا و طول مرادی قبل لا ول ني صحیح څنګه اي غير لا العطفه التي نبي بها ذلك المنفي غير دلاله عاطفين الذين المنفي شي غير سنه ديكشوي دغه منفي داغين على طول مرادين لا هندون ولا كتعدين في كده موضاف لا راغلي داخل الوسط لا دا. هندون ولا لا مشخص العنلى دابل داخل و معلوم او دا خبر معلومه انه ينتنون فيها چدکلا هندونو وللا دې نک يونکي قبلهم حق ادراكولو دينا لامتناع د وجد امتناد د خبرنه ان ينفي شي ان شولفس د نفي اوکي ان ينفي شي ان بلا قبل الاتيان دا چې نفي د کوم شيان د او شي بلا قبل كلمه لا سره قبل الاتيان به تر سو پر چې دا كلام کې راغلي نه دا وها كما يقال دليل پر مثال پهښکله علامه د دې د ابو الرجل لا يوغي دې د دې مثال د سدالکه او سړې کوې چې اخلاق درجل کریم د دې چې بل چا ته zarar نه اخلاق درجل کریم کریم شریف انسان د دې چې بل چا ته او دا غیره وو کیو چې زمېر چا تراجي دي الله یو زی غیره وو کریم تراجي دي امر دې ان ترالګا دې دې د دې څه مطلب چې کریم سړې چې غیره وو د کریم علاوه بل چا ته تکلیف نه ورګي بل شریف سړې ته تکلیف ورکي دلینه مظاهر <وزاہر> داره غیره او کریم سړی چې غیره بو صحیح شد بل چې ته زره نه ورګي غیره وو کې هو زمير کریم ته غیرل کریم مطلب شو ان غیرل کریم ته زره نه ورګي او کریم ته زره ورګي معنا بالکل الټکی صحیح شو نو څنګه چې دکل ته دک خبره مراده چې نه کریم ته زره ورګي نه غیر کریم ته ورګي غیره وو کې د کریم ته او مطلب دی چنه غیر کریم ته دک انت کيم دي غیر حق حزمير لا تراجي دي صحیح شه منفي مطلب دادي جنت په لاسر اينه په غير لاسر اين څنګه چدلته مطلب دا غیر غیر الكريم غیر کریم ته رکنه التري حق لازم دي راجره نه پلا ويرها لا سر منفي او نه بغیر الله يو زي غير هو سواء كان غیر کریم یجامع النفع بلا العاطفاء الاخیرین فیقالو انا تمینی لکیسی مخینا حبر را روانا خبر انیم گلی دا دا غیرین سر اولا گا دیبلی وجه سارا در موجه داوچی نفع اگر دو استثناء داوچی دا دا لائی عاطفہ چی دا نفع استثناء سر نجمع کی یجامع النفع بلا العاطفاء الاخیرین دا خیرین سر جمع کی لگہ لا ملکلا چې ده د ما او د استثناء سره نه جمع کی او د دین ارست نور به چې کوم بیت چې او تقدیم ده دا سره جمع کی علماء الافلا نه پې سره نه جمع کی ما الا او انما او تقدیم سره کوي ویو انما انا تميميون لا كسيون وهو ض نه ظمیر رااج ک ته زیتی لا مر صحیح شو م سره جم او بیا بیا مثال تبییک بیا بیا نشم شوم کول چې دا قثر د مسووبشه دا د پ بان پله کوي مخاط تهورئ او ان نام ما کې م د تویللي چې کوم را راې شوته مصورور د کهه متقللي مصورور شو پچا چا پتمیمیت کی تمییت کې نوي يجامعنا كيا بلا الاثق اولاء الاثق ولنبي جمكي الاخيرين درستنو دو طريق سرهي نما و تقديم فيقال ويلكي انما انا تمني الله كسين وهو ياتيني الامر لان النفي فيهما ذا كنفي في الاخيرين كچدا غير مسرحم به په دې باندې تسري راغله نه دا مخکيو چې صراحه نه مخکې منفي نه کنه ادي کې صراحه نه مخکې نه بيني شي بلکې د مفهوم نبي شوی نه نه بينشته کما پنه چې صراحت سره نه پیږي موجودة. فلا يكون المنفى بلا العاطفة منفى بغيرها من أدوات النفى نعم الله زمي جي كم شتاء لا يعاطفة منفى كي أدى منفشو فدنا من على وقت أدوات دون نفى صراح. أدوات النفى سر منفى نشازك إنما هم أدوات النفى لدي أو تقديم أدوات النفي و هذا كما يقول هذا مثال ده دوالو مثالون أنا تميمين لكسير نياتين إلى عمر هذا مثال ده سي شو لكتوه لك إمتن عن المجي إلى عمر ندیکو غدهزدنه نه فرااله کنه د مجی امتناع عن المجيء زیدن دله زید نه سره پیراله د مجی په حرف نبی سرهاله ندې حرفه به کومه راه امتناع خپل نه ها او څنګه چې دلته سره حق نه بي نشته نو دک رانګې انما انت لمین لکه سيون کې نشته او زید لا لامر کې نشته و ها دا مثال چې کومه وکاله ویل کې امتناع من المجيء تکلام درات کپنه په مجید زیدنا لک لا صریحا بل زیدنا وانما معناه الصریح او د دې کلام د دې مثال ما نه صریح سره د دې مثال ر انما معناه کی زنی باجهګه امتناع مثال تا وانما معناه د دې دک مثال معنا صریح ایجاب و امتناع وان ذبن پدې کی ایجاب د اثبات څه چې پک ثابت ایمتناد مجید زیدنا نو فیکول مشوا کلمه دلا نفی الی ذلک الاجاب دنه پی دیجاب اطف ته ویلو چې کد نه پدی باندې ورته ما اوجب ته للماتوب مجبور چته موجود مجبور درسره حسابت کړي تر کله که مخک ایمتنا صادق شو نه او پلسر ایمتنا شوا منفی شوا مخه یا کول نه شیبه کلمه د لا کلمه د لا مراده نفی لذالک ایجاب د په دې دغه ایجاب د فارچ کم متضمن دی انتناف وی ورلا وت تشبیح د کول هی او دا اوس د خبره کې تشبیح په شکل په دې ځان توګه نه دی وای دا تشبیح په دی خبره کې دا تشبیح په دی خبره کې دا چې دا کې زمینی ده نه په دا په نه پیره حکم سره هی کنه دا په زمینی په ولې کده نبی سرینی په حکم کې اوه نو تاسو ته د مخ کې اوه چې کم حروف سره نبی سريحي راځي لکه ما استثناء ال تلا ناراضي خبرم زين نو دا مثال ودې د دې لپاره ورکوه چې نبی زميني په زپو نبی زميني په حکم د نبی سريحي کې نګه لهدا نبی سريحي سره لم ابن جنم کیږي نبی زميني سره لم ابن الا کیږي د دې دا مطلب ده د دې تشبيه په مطلب راوځي دی پدې باندې د تشبيه ثلاثه نه کومه یو دا مطلب مرادمو نه دي تاسو وګورئ ندی ورپسې اعلان ننجي ته ان المنفيه بلا الاعتفام منفي قبلها بالنفي زمي كما في انا تاميمي الله كسي لادات له قولن ان ان المجي على نبي المجي امر لازمن ولا سريغن الی کو دا تشبيه پدی کې نه را تشبيه دغه کې چې مخک کم زمي من پښېږي هغه صلی الله جمع کېږي خدا تشبیب پدې کې نداء شلاین فجدا دا مکهبل شکی نفي زمني پیدا کي د دې لپاره نداء خبر څنګه لگا ایلک انت نعذ من انما زيد انما زيد قائم اوس لا کااعدن چې د دا په مقابل کې دی کې لدون کې اس دلالت شته چې دا د په مقابل کې نه زمنی پیدا ک نهې سري دی انت ل په دی کې اس دلالت شته چې مقابل کې پهلا یفه سره ضمننا نهپ شوي دی خبر د انتاز تا تو چې بر سرم پوه م بر برهګورې تشبي و کوي تشبی په کلل سره انتازې دناال مجي تشبيه بدی کې پس سره را منجهت ان النبي زمني نفي زمني دا د دا حکم له نفي صريح کې نفي صريح سره لا نجمه کې دي سره لا من منجهت او تشبيه بدی جهت لرا چې ان المنفي بلا عاتب منفي قبلها بالنفي الزمني چې كم کم... چې كم د دې جهت کې تشبيه نه چې منفي بلا عاتب فصل د منفي قبلها بالنفي الزمني مخکې په نفي زمني سره ولي کما لا کومثال په دې توضیح کوي کما پی انا تمیمی لکیسی لک څنګه دې کې چوالې دارنګ من پی نو دا خبره پکې نشته چې لا حت پسره ما قبل شي زمنا من پی وله اذ لا دلالت از ک نشته د دلالت لکولنا د کول زمون د طاره ان تنعذ دن علی المجی پکې دلالت نشته الان پی مجی یا امر په نه پی د لا عمر باندې لا لازمنا ولا صريحان نبه کې دلالشتہ په نبی باندې زمنا او نو صريحان ولکه کله د خبر په اړه په ور کول په کارینه چې دته مې خبره د پار اړه په ور کول په کار دی چې ستا مثال خو په هغه خبره باندې دلالت کوي کنه نو دوی د مثال چې کومه خبره د طره د کړې لپاره سو کوهلی نو په دې مثال دلالت نه کوي ځکه دلته کوم اجاز غواړم اجابن انتنادا د زه به امتناع المجیسه دتای کوي په دې کې ورته د بیلګې نشته نو کته وا چې د کمشه لاسره منفي هغه ماقبل ځمني طور نه بي او ماتن دا مثال د دې تا راولې دتې مثال کې دلارد په کارو په خبره باندې کنه چې په دې مثال کې ځمني طور نه بي وی کا حالانګه په مثال کې ځمني نه بي نشته علاوه کې ایجاب د امتناع د جته دمجیدو چانه د زه له همدې مثال د دې خبرې د لپاره چې کوم شي چې نبي سريحي نبي ځینی په حکم نه نبي سريحي کې نه دا له هغه سره جمع کې شي او مثال د دې لپاره چې کوم لاسره عمل پیږي نو هغه مخ کې ځینی توصيه من پیښوي ځکه مثال په دې باندې دلته نه کوي تشبې نه برابرېږي تم څه وکم دا وکړه نه یوه تطبیق شته کومې او څه نه نه پوهږی څه <laughs>